بران محترم او کو شیخ القران <سؤال> علامه عاطف ولی سید د بیرت تفسیر د ابتری سید د کوراز دمن د دکان په دریاسته ای شاج تو د سنت کې نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیږدې نه کور د ګنجره روادی پروپریټر انور سید اوه دی موبایل نمبر 034157162 ینه ما هغه مسلولي کلي شو زمون نه دا هغه سلېختو تن شورا علاوه اږي چې کوم مرتب کړي دا وفقه همتي لموتہدی دینانانو او ور سره عالمانو مد هغه تقلید دغی ته بداری دا حسن او ولد خان غلام قربتی تدیزه خدام کړي او هغه واستدل به وتعلق به بعض الناس في زمن التقليد وتعلق به بعض الناس في الثالث تقليد ويبادر خلق قد ايت دليل نسي کہ تقليد باطل دیونهیز دے بولی نظم الله تعالی نظم الله تعالی علی کفار باتباع آبہ لقت علاده اگر تمام زم مذکرے علی کفار کہ عریبوی من مشران صاددادو بیان علامہ کرتا جی احبیان جواب کے او تفسیر چکم دے نکی وہاں دا صرف باطل صحیح ہون وی تک دے که دا خبرہ خو پا تقلید جانت کے پا تقلید جانت کے چاہ باطل دے ندار دویر خو چک دے صحیح دے پھو لیکن تقلید حق چکم دے اگر ایک داد دویر غلط دانی دوری اب بیان غوئی شفہ عربان دے لازم دا چرے یو مجتہت تا دے دار شی داننگی اغ که هغه کې قوت د اجتهاد نه، دا لازم ده چې هغه متہید تابع ده او تفسیری کلام څخه کم نه آگے کړو او لیکوې نه تقلید قران کې نه راغلي ادګه د اصطلاحات نه اصطلاحات هم قران دی دا حدیث حسن دی او دا صحیح دی دا غریب دی دا قران کې راغلی ته مدا ته پوښتنه کوې ته قران کې راغلی اوبه الله وکړ ته دی وی کدا مصیبتونه د هغه الله منه پیدا شو کله چې ملکي د منطق او د فلسفي زور شو نه دا اصطلاحات چې کوم دی نه زیات شو اور کلی دا خبره کوي چې لهنا چې تقلید تاو یا ديстаў او اتباع الاعباد دا عرقې شرک دی شلو ته باکړه دی څو کې کې سي دي کنه ال قاعده ل ابي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك و اله اباك اسلام علیکم تو وی منګ مستای عبادت کو او عبادت بکوو د مشرام مستا ستا مشرام چې کومه عبادت کرے دې نو منګ بوند عبادت کو تا مطلب و الہ اضائک د دې سم معنا یووسف کد اسلام وې تا نسیت کی جلیان و تا نو اریت وې انی ترک تلتقو مین لا يمنون بالله وهم بالآخرة كافرون اه لو دې شي ما پرې خو طریقا هغه قوم دیم د هغه قوم چې یقین متی الله او دې د قیامت نه خبر دي وتبعت ملت آبای ابراهیمه و اسحاقا و يعقوب لتا دې دارکوما د جند مشرانو چه اس ابراهیم عليه السلام اصحاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام دے دلتو خاقوی دو مشران پسیروان پس دو مشران پسیتو لے دو متنقم دانا جیز دی دارنگی سور اے طور کرا دی والذین آمنوا واتبعتهم ضروریتهم بی ایمان الحقنا بهم ضروریتهم والذین آمنوا واتبعتهم ضروریتهم بی د حقنا د هم ذورته هم هغه کسان چې مومناندي تا ددار کلي داغې اوډ داغې په ایمان کې او دا د مومناندي مور پ شو نه یو د بک موږدي سر دي او دا دا اتباع چبا او آب کل د هم ذور هم و ما وجدنا غ د نو هغه هغه زره کې دا چې د نسخې راځي چې مقابل پر نس نیپو یو هغه آیت او حدیث دې ورک استاد استاد کول دي اته زه به د استاد اقه ور منم حدیث نه منم دا کفر او دا ناجیز. دا مطلب ووست سدي ور کوي پیغمبر تا ومثل الذين او مثال دای کسانو چې کافراندي مسلکه یا محمد ومثل الذین کفروا کماثل الناعق و المنعور سیدوې د امامکی مثال استا ای محمد صلی الله او مثال د کافرانو په شان هغه قصدي چې اواز کی هغه چاته چې نوري مگر بدلنه او आवाज څنګه دغه سلو توي دا څوک ده دا څوک ده نو أنت شې یسوعی ته شې اړې په دې سپوي دا قصې تفصیل ته بیان کول دا سیده دا بیم سره ستا علاوه وړي خو ست مات لا باندې ځان نه پوي دي دا مشهور ده درم ومثالو الذين كفروا ومثال الدعاء الذين كفروا عليه نساج د بدلنې د کاثیرانو مددګارانو خپل لرا پښان دا هغه کس دی چې جنې کوڅه اواز کوي دما په هغه لا یې سمعو چې نور نه الا دعاءم مگر بدلنه ونه دا او اواز یو څلې دې شپې اواز کی چغوي یا په غر کې چغوي نمدنه خو څوک جواب نه ورکي فدې چې اوازو کې نه هغه خپل اواز دته ځواب وسه صرف آواز او بلنے والے دا دقا سے دا مشرقین چا اخپر مردگاران را مدد کئی نا اغی خود جواب نشو ورکو لے دیتا اغا اخپر آواز جا رہا سی اغی نگ دی آواز او لی او نو او جواب برکو لی سی بلکہ آن آواز دیتا بیا واپس سی دا مطب بل مانا نسال دا بلنے دا کاسرانو مردگاران اخپر دارا پښاندا هغه کس دی چې اواز کوي د ماغه چاپا چې نوري مگر بدلنا او आवाज سمخت نه سال داسه دې د کېوشپن کې ګډي بزوت आवाज کوي او ګډي وزید هغه نه لري دته او دیوته आवाज کوي نه ګډي وزه आवाज نه ول دقه سي د مشرکین چې خپل علی هر احمد کوي اغي د دې आवाज نوري اغي زست دي اغي د دې आवाज نسنګ کې آغښپن کې به ووقوف دي دا غي نه دي زیات به ووقوف دي چې هغه چاته आवाज کوي چې هغه ته او نه کې کوم به आवाज وو دي دا غي نه زیات به دا درې معنی ده ها او ورمانه ساده لومنه معنی معنا کار تدي نه معنی کړی دي ایمان عظیم دا معنی کړی دي تفسير مظهري دا معنی کړی دي څومره دې کار دي د حقنا نه ګيان رام بل الحقنا فهم لا یاقلون نضیع قلن لری بیان عبد شرک فیلی اورکی پر تحریمات و لعباد تعلیم برکی مومنانو تا کہ تا تانسو جزان حرام و حلال جولم که تانسو گرداؤ نوائے یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو قلوف رے منتوئی باتما نفاف اغم آدمنا ارزقناکم که درکلی ممتاسو تا ارزقناکم که وَاشْكُرُوا لِلَّهِ شَكُرُوا بَا سَيْدَ نَعْمَتُنُ الرَالَّهِ ان کونتوں کے اطلاع سعیاء تابدون خاص اللہ عبادت تون کی دا حکم اللہ دے جائکرر مومنانو تا اور صورت مومنون بولے اتسم و سفارہ ال جائکرر پیغمبرانو تا یا ایوہر رسول قدومن پیباتے وعملو سالحا ستاون وپن دوستمو ہے ہاں اے کالنی یوطم د استمایت ہے یا ایوال رسول کو دو نن ته یہ باتیں عاملو صالحہ اکی او عمل کرینک سمانا هر پیغمبر تعالی دی لو چخپل امت ته وای دانه کی پیغمبران حرام پوری هر پیغمبر تعالی دی لو کتا سوخپل امت ته وای نہ حدیث کی رازی ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين اللهوكم مؤمنان تكلوا اهاوكم كمك تيرمنانو تكلوا مؤمنان توي يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات مال الرقناءت اتهامنان تديو يا ايها الرسل كلوا من طيبات اريته درو ابيا فرمائي او وګل سفر به کی دې ته لا ته بدل شي آل ته بدل سوق دي کې دا به وي يار ته يار ته سوال باندې الله نه کوي خو لیکن فراق میں حرامي جامدې حرامي ته حرامه په حال لشي وي نه څنګه دعا قبول وکم حرامه کې انک بیت الله کې سوال کوي او نه قبول نامعت او حدیث کې راوي اغا کس چې په حرامه په حال لکه جهنم ورو هغه سره زياد لایق دي به به جنت ته ادي کې دا حرام او وسوزي پهول باندې علاغي بوي نه الله تاسو غره حرام پاره نشي تاسو غره نظر غير الله و نه خلئ ځان ته الله عبادت کوونکی وې ځان ته الله اړشته بندوي نه چرته تاسو دان کوئ وسره تعليمات الله او نزول العباد هغه ذکر کوي ان ما دغه حرام کړلاله اډې کومو نه تا پټاس مولدارا غوسوال دانه چې نما خدا فسد په ورلني نو ماته دا چې دا یو سوسی دونه حرام دي امر خیره حرام چې موږ وګورو قران اېک نو د حرامش ته نه ني سمانا اصل کې مغول حسر یلو ده حقيقي نکته و ما زيد غیب میره مگر اولاد یعنی ناس نده نا نسید نا قبود دهو کرا صرف ده او یو ده حسری اضافی چه آن را حسر ہو په اعتبار د صفت پا راغلی گلی او ده عظمت ده پار را گلی انما حرمان حر دا حسر ده اضافی مطلب ده ده پین زس زنان چو مشرکین و بورتحالان وی لی حرام چکم نی اغدار نیله حرام هغه ده دا نه کېږي نو حرام نشته دا د عزت په اړه ده چې اګلوی حرام کې کم دی اغونده او دا د یو بنه پتره کوي ترقېد اذنانہ عادت کوي دا مې ته حرام ده مردارا ور پسیږي نه بيدون کې نوی نه مردارو مو چې ته دا یو ور پسیغه ده خو چې دا نه ټول نو بیا ما ولې دې هيده ریځا نظر د خیر الله چې د هغه ټولونو کې د خنځیر نه ادم مردار نه او د وینې چې کوم دې دا بچا دامه نه فرمای انما حرم ما حرام کړو الله موږ واي انما له تاکید د پاره راغله ها ما ها الله حرام کړ د مردار او جماع ابن بيدن کې اغه ویلا چې د له غون نه بيګې د ادارې توختې دا حرامه نہ هر کو بده قربانیږي اسکیخه و تابعلوخي ني ودو دا اختر د جبيله قرباني په وینو ماتوږي دې دې د برکتنا دي او اللهو دا حرام دا بدونږي وین حرام دا. لہم دے امراں تے نٹول اجزاد خندے اگے تقیاس کری کله ہم دا اعظم اجزاد کنا اشرف دے زیاد خدکی کم دینو استعمالی وکھ نذک ذکر دا گئی کر وما او اغه خبر حرام دا او ہل اچ اواسی وی پارے سیوا دنم دا اللہ نا نکوی وما اغه شی او ہل به اچ اعلی سوابد نمند الله نا حدان کې نامانا غلطه ده لفظا او مانن دواړه مانن شاب لذیز رحمت الله علی جي کی فتح العزيز کې تفسیر عزیزی کې وا احلال بمانه ذبح در غرس عرب دره یا نه امداس احلال بمانه د ذبح په غرس د عرب کې یو زیک نه درا د احلال معنا ربحه دا چت نشتا نه مت بل دادا چی دید داخلی پا نا پر دارے. دا چې بيد داخليږي په اوارض زده وي باندې نفس ذاتیه تو دا مطلب دا دی دا د ذبیحې په ذات نه داخليږي بل کې داخليږي په اوارض باندې نفس ذاتیه تو باندې نه د احلال معنا ربحه د انکیږي اهللتو دال هلال سمانا आवाज مکو دنیاش کنا اهللتو دقوزی الہلال والله ما داوچ الہلال والله میاش دا اهلل سبیل معصوم چغل دادنګی اهلل المعتمر عمر کون کی आवाज وړ تک پته دی پہلال معنا پروت کوز आवाज او ما موصفت دا عبارت د اکادمینا دا د غشینه عبارت نه ده وله کما عبارت د شینوالی نه بیا بږي په معنا د عذاب باندې کوي او دا معنا مجازي د وې د کیدا په تاسو صرف د پورتي ک معنا مجازي کوي نمانا سو وما هغه خبر حرام دا او هل به چې आवाज ورته شوی پاږه سرا لغیر الله د پارا د نون د غیر الله دا پارا تعظیم دا غیراللہ ترے دے بابا سند درگه پیر بابا چیلے درگه کزمادہ کارو شد وداخبر حرام ده نو اغشی آخو په طریق اولا بان حرام دا غی خوڑ دا خبرو مکو او دا خنزیر نا بدتر دے نخلق با یو جسمی خوڑی شکرانی دا غیراللہ دے خوڑی اغمین جوران غسم ناس دی او په پو باندې پیسې پیسی چکم دے راتو دئی سکاڑی بیو خور راغلے او پیرو بابا کے آتون ملنگانی بولی تون تخت بولیو نا او پیرو بابا کم دے او چاگئی بچ کلے وی اور دا مسیبت تے اچدل چنل تول بنا را چاپی رکھی سوک بر یو خور آکا دیئے سوک بر با لکه چا چاہ دون رزی موار دے نتاسو نچوڑی اور تاسو نظر کوي ڈاوی پی بابا دا مطلب دا اغت کلیمه حرام نه خبرا نا دا حرام بخلقو خوڑو اجاب مونس تا مخی که دو ادا خلقو بار پسی مونس دا سکر پسی مونس کی وما احیل دی حیل غیر دا مطلب وث مفسرین دا مانا ولی که زبحا اصل کی دیتوی تفسیر بر جلد دما فاستر په زمانه کې دا طریقه وا چاغي به کمشه علالو ننوم دې په غیر الله واغس د علالې په وخت ناغي معنا او کړه زو ده ها داغي مطلب دا نو که رذب هي په وخت ننوم وا نه رسې شي او مخ کې هغه ستې شي خیر دی اخر ده ننه داغي داغه مطلب نو مولا جیون ذکر دي تفسیر احمدی کې چې هغه وا نه ها يا کل زیادتنو پنم ارابستیشی را حدال دی او جیز دي پاک دی حالان کی منگوش دا دست شرے دے باغیان دست کلے دے ذکر دا عبارت اول د تفسیر احمدی پہا شیو باندے نورش تو گیا تفسیر احمدی تر آدم نشي دا دی شیو دست دے اور شعب دا عزیز لکلی تفسیر عزیزی کې چلیت پا آیت میں دید آیت مطلب آنے دے پویش رے دے شپاد و ثقاد عمر کې تفصیل احمدی پورا کر دی دات وقت کسو پویی اور دان نہایت سادا دے سلطان عالمگیر استازو اور رنگزیب عالمگیر کی کم دے دے داغو استاز ملاجیون دید آگرین راتو جہلیتا ندوانو گاڑی بو نو دغه غاډي کې نه څو چې ییټراغه په اډو کې شو نا غی غاډي وال ته وي تاسو مو چل کول نو ییزان به سوال له وې ونه څه ښا ییزان کې زاده ګورم زکو سلیم کنه کینه زکه نیم غاډي کومه بیاګري ته وره وږی وې کې د خپل کار کوه نو تاسو بیا څه نه لې دی یانا نو تاسو هغه مز نو بیا کې نه ته بیا ډار اگړې ته دومره مسلې ساده یو تیرې راته دلیتا ندې دې دې بول ټکندې اوی سره خडक ناشتو انده کام خبرې کولی هغه ټوک تل چې دغه صادم لا ځار راغې ندې تی تا ستلې دځه یو مندا بول نه لو یو دې یا جزان ځانې قسم ګزارم نه دې دې د بول منواله ده په ځان دغه پیسې وانه خو هغه ته وډورم مسافر دونه نقصان ورسې ورسای شاهی پوله هغه غي ورونه چې هغه نه نه نه چې څه نه ته سي نجو یار باچا دې دې سيد دې کار نه وکې سو دې دغه دې کس نو که ناسوي پولیس وره ایما وی چې من ولنه ته موندل دې باچا نه ته یې واله اودې ما دم ګیرم دې ټینګ درځه را دا ساده سره دې بده باندې ته یې وله ورک نیو نه باندې یو پیره په لخرې سره جګړه وا کور کې هغه ته مې نو پوهې کې چې لاس کار پاسه را وله نو هغه یې او باچا ته ارے داسای والا کر په سی تیرا وست ورغه خدای د ویرا بارشا ارې وګه د ما د لشکره مقادله وست وای شي دا ساده خبره یو کا صرف یو نور لنوال خلی کولې دی دغه په کتاب دی انول ټول کتابونه کې دا خامخال تش ته خام نه کاغذ دې ولیکل نه ساه فرمان راته وته ارې هغه دومره ساده ورانی کریم کې د نظر د غیر الله حرمت زیات په ذکر شوی دی سوره مائده دریم آیت مائد کې و ما او هلا لغیر الله بده و ما او لغیر الله بده آغا کلی محرام را اواسی وی سیواد نن د الله نپاهي حرام دی بیا و ماذبحا علی الصبح اقسر به حرام دی چې الर्जी وی په ښا کې درگاهونو زیارت کې ساره ادا شي دا حرام دی دا د ان سوره انعام 122 نمبر ایت کوو را و لا تاکلو مما لم یذکر اسم الله علی و لا تاکلو نما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسقا ماخره اغاسین چې نییا چوینم دا الله پاره چې د غیر الله نوم پیآچوي دبل منختي دبل نذري ونامخره وانه لفسقا دا شی نه پليتي دا د ګندګي نامخره دی په بل آیات کلا اجدو چې ما اوحي محرمم وَمَا تَأْكُلُونَ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ بِسْقًا أُهِلًّا أو لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ أَوْ بِسْقًا أُهِلًّا أو لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ يُوصِىكُمُ اللَّهُ فِي أَوْسَطِ الْيَقْتَمِ أَوْ بِسْقًا أُهِلًّا که سیوادنم د الله نه پاري اواشي الله بيد په دې راته سړيا ودغه وړي دغه فائد د غندګي ذاتونه کوي لمځه بچا دارنګي سورت عرب درې مده کو چې ختمي وکلو او شربو ونا تسرف انه لا يحب المسرفين يو شم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا قُرَاء اس کې زیاتې مکوي د الله نه سیوا د بل نظر مخره او نظر نیاز د غیر الله مکوي إنه لا يفلح يا المحسرفین الله نه خو په زیاتۍ کېولږي سورت النحل اخر الکو دا اوسل کړه سماع ان محرم علیکم المیتۃ ودم او ولحم الخنزیر وَمَعُهِ اللَّهِ لِغِيْرِ اللَّهِ بِهِ اغشِ حرام دے چسی واد علانہ عواصی بھی پاگے وَمَعُهِ اللَّهِ لِغِيْرِ اللَّهِ بِهِ دارنگی صورت حج دیر شمایت کی وَجْتَنِبُوا فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَانِنَا الْأَوْثَانِ وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورُ وَنَفَاعَ لِللَّهُ غیر مشرقین دے وچتنی بولیکسان نینل اوسان ا زاد بچای د پلیپینا چاغه درگاہو ندی وا هغه نظر چې درگاہ ته ورې شوی خپلې زاد هغه نه بچا وچتنی بو قول زور زاد بچای د وینا د شرک نا دا موایا چې د افلانی نظر دی ا دا د افلانی پنوم باندې مخ درې ا داسه د افلانی پنوم باندې درې و دا د شرک و نه نه زاد چې دا نظر دغیر لا حرمته زې زیبا په زبانو لا غره لکه وګوره د دې دری منزل دی د نظر دغیر لا دری منزل دی یو دا چې یو سړی نظر د دغیر لا کړی او هیڅ معین کړره او نتی اعتماد نه پیدا غره لکه یو سړی داوي زما د بابا څخه پونم سوار کوم اډیا ته اوکه چې دا مګلا دا څه کوي ته دیست نہ اتفاق تفکر دې نظر کې خدای الله په نوم دې کوي نه حلال دی دغه چې شه مڼه ته کړل دا معين شې نه او اتمان د چه په فیل شوي نه کدو ساوه دو دې ګډ نه منل دې تیسمه منل دې لا دارش نه نه او توبه چې کوم دې نه وستا چې توبه وستا نو بس دې ماف دغه دا چې شي معين شردو اطمینان د فعل شي دي دا لا نه سیاواد د پنوم دکنه بل پنوم کم نظر کړو هغه ګټي څنګه واغس او نه لیکو اбяدې په اوښو تو به وستا نو اکثر وایي چې دا تاسو خیره په تو دی سره لیکن حضرت شیخ القرآن نو ول الله مرقده او شاف بن رحمت الله علی אבי دی دا حرام دی وایي لکه د سپېړو د غزي له وندې په دکې شیر تاثیر کم دی نو نړکسن کې اثرې په علاج کې اپکلي منا دالي خنزیر علاج کې اپکلي منا دالي یو صلیخ خزر تناقور کې نو توبه خو بیا غنه ما کوي دک قصی دغشه توبه نه او دالک د سپي او د خنزیر ګونده حرام والله معه ال نبی د غیر الله زکه حدیث کې راضي لعن الله من ذبح غير الله لعنت الله دې هغه چې باندې چې د غیر الله د تعظیم لپاره اډالي کې یې د بل په نوم باندې ملختہ او نظر نیاستي خطیب بغدادي هر کفایې کی روایت نقل کړی دی د طارق بن شهاب الزهالینا چې دی وی فارسی رضی الله عنه یو تیرخ په ملګر تلوي چې یو تن د مټ په باندې جنت ته او بلتن تم د مټ په وجه جهنم ته تلو اغي او دو لکټن اترو په یو درغا باندې ورغلو نن دا ورانو ورته وي چې نه به زه پوری چې دې درغا نظرونه لور کړي وی هغه یو چې ما سره خو سلیشت وی یو مچ کوم دین مرګه وی ورده دا نن دا ول په مچوم خیګره کی په ار سی خیګره وی هغه هغه مچو طګه وی چې کله مرشو نو ورته دا چې له جهان نو بل تهوي د خو چرم د الانوا دبل چا ننظر میاض نه کو نه من جوه کو د چمر شې جنته داخل و د مک پهاجبان دی چې ننې پیسېته غورئ ادانېته غورې اوغید دا چې کم دی نو را ول او ټول چې کم دی آرام خو دي او بعض وي دا یا دی کمه دا با چا وسم چې کمم دی میگان د زیارت ورځې او میا بابا چې د ویلېګې دلی او د دقیقې پېټ چې کوم دی اږيلو د دقیقې دغې له ولې مې بیا د خرسي راځي ته وصل کوي اره وسوم دا د دقیقې فراکه زګری اغه شپه سيف الدوله اسلام کې میچو چې دوره وو سوکې نه یو پکې وي چې اغه سوک به کې چې د پنځ پيري بوې پکې نه زګ چې یاد میا بابا دې پاګمانه منل کې ارے دیو جبان دی وسم دې بیا غان دا فراکړه اواز کی زنګلیکونه سپکرو زنګلیکونه سپکرو سٹانې کو نه درانه دی و سپک کې داږي پونوان فراکړه تاسو چې کوم دې سپکې نو قران وای و ما او هل دې هی دې غیر الله فمن ذو ان شوق جنا چار شو غل باغین چې نی مزا غسن کې او نی زیاتې کوم کې ډېر نخري بلکې دو نوخري چاغه لوگه بندشي listdir <Nichthal> guna pa ko Allah de bahun ke meherban murdad pratada wina ade na chalsho no murdad ba khudi wina ba khudi hina ta khinzil ade na chalsho no hina ba khudi wa khinzil banu wa kh khinzil pratada na dard ghairullah parate ade masarsho no wa kh khinzil ba khudi wa na dard ghairullah banu ade anan sabar دل طف شکوزه فرائط ختم کوي شو کی تیجه نمو دا مصیبت نو پدی ملتي و شو کی دا مثلا فتکی داوی وسان جان ان الذین دشگا کسان یت مونا کی پتی ما آغا انزل الله چنه لغلی الله مینل کتاب یعنی قران او اخلی فانی دن دنیا لگا دخله کتابه پټکو دنه کو د پاره دنه د غیر الله مثلا پچکلا دغه نه مراد د بوتا اډې خو بسم الله وی کمه خیر ده اګه بابا وی نه نه کی دا د الله نظر ده چې نو ثواب بده خللې ایصال د ثواب ده مونږ واي یو د تقرب ده ایودي ایصال د ثواب ده دا چې و نه زړه حق خو با با ته ما ثواب بخلوي دا تقرب ده کدا غنه امید نه ګټه د نقصان کوي وله چې امید نه نه سواب ثواب پلان مو ته ورنه بخي ولې مور باندې سود لکېږي چته ریته تا ثواب ابو بخی دا ټول ته تقروب دی اویږي انسان سواب ثواب چې شیخ هایراتي ورکی ثواب نارموټو بها ټول امت ته وبہ ټول د کړه نه نځاهیږي جوړي چې دا پیسې د دا نه دغه نه دا والی وداه یک دا, دی دی دا, دا, دا, دا, دا, دا کسان ما یا کولونا نچيږي په ګلوخه فلکی مگر و ور د کنه ګړي هغه ور د کنه پای هغه زل کنه پیسې چ پوراندې ور مګې مطلب دا چې انجام دی ورګو وي یو څلېټه زهر خروج زهر خوګي خو نه کڅګه دې ته ورشي نه دیسه دې په کوم توش هله دا مطلب ده ته دې په چاوي ګذاله وټو یلدیار مې ته سړی وټو نه داګه ګذاله خو پوره تا, تا کی ټکم دې غدبه پښته ګذاله فوند ور ورکړه دا ټکاني ټک دم دی له فوند ورکېږي اره یو شب ته کاه ټکو نه جوړ اسره پیوکه نه جو سره دیوال نشه واخله سی ویو دا موند شم ما موند شم اره هغه ته زی زالو تا خو دی کیسه نشته هغه وی مودث دا د خیش کو نسوا دی دا وستو ته وایي هوشي د غیر له نظر چې دوکو دا خو غوړی دی او پېږی او دا د خیش کو نسوا دی دا وستو دا عمل کوي قیامت کو پته ولګی چې دا غوړی او کدا و وته کې د ځانهور وا س ولا یکلې محمله او خبرې بن کېدي سر الله په وررض د قیامت وړ ز کهم نهب پاتې دګونهونه د دی دپاره د عذااب دنااک او دا درې سزاگانانې وړېې ولا یکل الله به او خبرې نه کوي ځکهدي خبرې د الله کتاب خبرې اوله متنی دی عوام د الله کتاب نه پروري ولا عزت كيهم طاق دینے کی زکدی د خلقو تزکیه نه وکړي خلق نه پاک کړي د شرکو د دن دنتنه ولهم عذاب الیم درناک عذاب وو د الله ورکی ولی دنیا کې د حق پرس رې دردوله طاق باندې فطری هغه سره مقابله هغه په ځای کې رزل رې داګه دردوله دا درې سزاګانې الله دله مقرر کړې ونایک الذین داګه ساندی اشترابو بلالتا چا ورکلی رب گم رہی فبلدہ ہدایت کے ورکلے دے عذاب فبلدہ کې اللہ به دا نو دی عذاب غرکو فاما اسبارہم س سبرناک شدی پور باندے و سمر سبرناک دی لئے چی دی داغی عذابون نا خبر دی او سرد دینا اگ عذابون چکم دے اگر دیاغ غرکو سمر سبرناک دی پور یا سمر سبرناک دی ل نهله غ د هبل به دو زخیانو سونه مضبوطې چې سره د دم نه د دو زخییانو هغه عمل ک کم دی و کوي ځ دکه دا غذااد الله ځکه چې نظر د را لېګلی ل کتاب دحت کې پریشت نه کتاب را لېغلی د اظه د حد دپاره دی ول کېغ می په چ کړی و ان د را اختلفو چه سات اختو چې اختلاکره دی کتاب کې لکه شکاق ضعیف هغه مخافه خلاف لري کې دي د صورت اړوند باندې دریم ایسا هغه مشور په دریم ایسا کې مضمون د رسالته پر رسالته نه هوښوار داږي جوابات دا رنګيش دا رد شرک سيلي هغه وکوه وښ د دې د صورت دریم ایسا هغه چکم دین شروع کړي دریم ما هغه شروع کړي او په دې مضمون د جهاد په سبيل الله تعالی و جهاد وکید علافه جنکي د جهاد د پاره تیار دي جهاد وکید الله په دین دي دا مضمون کې کم دین بیانې او دې کې هات د پاره مبادی سدا سدي اقدرې بنیادونه د جهاد د پاره دي یا تهذیب الاخلاق د مجاهد اسلام دو سیاست مدنی د ملک سمول د ملک تنظیم ملک امن الرا وستر د تهذیب الاخلاق د पारा له صفات اغبیانی چې اغه صلاح د مجاهد اصلاح چکم دلیلو کیږي پینځه متعلق دی د امر سره آدابین راز تعلق دی عقیده سره د سیاست مدنی لپاره څلور اصول بیانې چې په ملک سميږي او درنه دې تدبیر منزل د کور سمول اته د قوانین د اغیدو لپاره چې کوم دینو بیانې چې په دې باندې کور سميږي د کولانه اسلام اغتیکی نه اول کې اغ تهذیب او دمجاہد اصلاح او داغی دفارا اگر تنز سفات چی داغی تعلق دی عقیدی سره اگر چکم دے نبیانی نفرمائی لیسر در را ندنی کی انتو ورلو وجوہ ک تاسو گرر روی مخون اخفل د تربد مشرق ادم اغریف سمتب لیسر در را منحسرن فی حاضح سفات یننې دی په دې صفاتونه کې منحصر نه ده چه څنګه بس منسکوا نور ارزک کوي نه نه تېش منسکونو کې لې کې نه منحصر نه ده بلکې د نیکه کارونو نور اندي دا وایې يهوډو او نصارا وبا پخ پخ پلو قبولوبانه کو او په دې کې د جګړې تنازې کولې نه الله وی تېش داني نه ده چې تاسو یو ته مخ چې کوم دی وګرځول و ولې لیکن د بره لیکن نیک دی لیکن منذور د نیکي راغچا با اامنه بالله يكن كي په الله ولې ولكن د بره دو من اامنه بالله لیکن نیکي داني کی دا وتا چې يكن كي په الله یا ولكن نزل لیکن خاون دنه کې دی اغاسو چې یقین کی پاله یا مصدر په معنا د فاعل د په معنا د ضار ولیکن مذر ومن امن بالله لیکن نیک دی اغاسو چې هغه یقینو کی پيو الله نه د مجاهد یو دا دایي ایمان بالله دا ولې ایمان بالله ولې ضروری کو چه ددون یقین تفعلای نه د دښمن طاقت دا بدت خوري ایریغ کار د دې یقین تفعلای نهقدر دښمن طاقت هر څومره زیاتی دی باغیتن مو د دې یقین ده ده چې فتوور كون کې شکاس ورکون كون کې الله دی نه کې الله نظر نه زړه چا څه پروا نه دمر کبه ریګی د جهاد ځم دا چې یقین په یو الله باندې نو دا یقین په یو الله ده نو چې یقین په یو الله ده دا باقي دی چې زما مرگ او جون د الله په لاس کې زمما مرګ په جهاد کې نه ده بلکې زمما مرګ او جون د الله په لاس کې نه دې بچلنه مرګ نه لري نو چې د مرګ نه لري کې دره دا کی یقین په الله ای نشي په الله یقین دي نه دی یقین دي چې دا حکم د جهاد په ما ته الله کړو دا حکم د جهاد دا خو حکم د الله دي نشي ته لته د پاره یو کار کوي د چا مزدوري او د چا نوم کوي او پتا غیرت نکي کچري وصلي سيكه نه مزدوري کوي نه هغه سې په با باندې غیرت نکي نکدې الله سره مزدوری کوي او د الله لپاره ته جهاد کوي نو الله پتا غیرت نه کوي یقینا ته الله د غیرت دی ما احدن اغیرا من الله حدیث کلاوی دا الله نسو زیات غیرت نشته نه الله پتا باندې غیرت کوي نه د وه حاضرې سره دا داننن چې جنگ یې لري ایمان دې لا نشته یو دا کسانو وصلیو غوړ د بنگال کې داولي ایمان به الله نه کړه کله دې دمو من 200000 شخص نه کړ حدیث کې راځي او یو لا کسانو وصلیو غوړ نه کو یقین په الله نه کړ من امنه بالله چې یقین پی په الله الان هغه به دیشکنده نه جهاد دی دیم سپت وال او یقین کوي په ورځې د قیامت وله چې په قیامت یقینی دا غدا عقیده ده چې دنیا جون ټولم لري نه م ټولم نه راځي چې الله تجلیک وله گی دا جن چې قاتله شهادت اغلوه درجه نه لومشي جنت قاتم نه لومشي په دې وجه وب د جنت بوې چې کوم دی په دنیا کې دی نه مته هغه نزد له انس رضی الله عنه سعد امن معاد رضی اللہ عنہو دیلات دو ارخننا واپس کے دل او نظر امن اصورتی سعدہ قسم پخدے زخو دو ارخن دو غرنہ دے د جنب چکم نینگی نو اور دو دشمن پر ڈالے که ننہو تو جنگ کو تبدیل پوری چی شي شو دمر زخمون او خورل چی تاپی جندلنا اوری اتیاز زخمون افو صرف دنیزو یا خوره کې کندې دوه ګوت په دې بندونو باندې او پیژن چې جنازه مارو و ودیو مې د اغه دا نه مې د په قیامت یقیني نه چې الله و مال عزته کې دره رازي لکه که صحابي یا رسول الله ک چې له مرشوم نکم ځای به ما وی جنت کې وی ښا کې و سره وی یو وی دا به پرمان نه بیا به جنگې کوم موږ کې کومه نه دا به جنت ته ځو دا په دې بې جې ورغورله ورغې دې مشمرتابه او جهاد کوته دې په لږ شي ابو د جانه رضی الله عنه غره چې جهاد تذین په غلېدو باندې د خوشالینې نه غډي کوزي او جابه جنگه یمامته آسید شهله کوم چې مصالحه مطلق القذاب سره شهو نه ایمان بیل اخرت دا په دې وجه باندې زوري چې دا غیا د یقین نه چې زمانه په دنیا پاتې شي بلکه هغه کې جذبه ده چې بس الله ومانه کې کوم دې نړیږي ها ته حنزله علیه ونه دوندې شپې واده کړو او د دې شرایطو ته په دې کې اعلانې جہاب شه ااده فاسد او دو جنگي دوی دنګي دوی په پوری کې شي چونکه د شهداو جسمونه شو د احد نه حنزله جللونه لښته کټې نو نبی ری اسلام وی زبین ماں چه داغه جسم مدیکو اغسطر برور فرشتی غسل ورکی او بیا داغه جسم غیبانا ناکسیو او جا سرد گیرن او بوئے دی لوندو نبی ری اسلام بیا داغه دی بیجن تفوسو کجی داولی و تیوی سید دیں ماں سراؤ او پدی که اعلام دی جہابی شو او نخ پاسید غسل تم سم نشو او درگ جہاب تا لکو تا غسید الملائکو او ر نا د خدا هغه طریقو لیکن شهادت هغه غلطه ول يوم الاخر ځکه ایمان بیر اخرت دازول دي نن جهاد ونی نکيلي حکمران په خپل کورشه باندې دا پرشه برانه پادشي بیا دا به کمزای اری په دغه یی افسران فوجان هغه د دغه نه یریږي که تمروب شي ځکه ایمان د اخرت پښتنه قبضوره دي په دی وجه نه عرب جهات پوې شو نهقاجب جهات پو شي ولې یملغمللا کتی یقین کې پهمل ایمان د مړ کو ل ضر شو ځکه چېمل کې د الله تعدار د خلاف نه کوي نورانی مخلو دی نه مجاهد بدا ووي چې مد ک نورانی الله تع دداري دي نه زه د الله تع ددارم علان کې غیب جنته امید نه کوي هغه په دې لپاره نه دي لکه بیا مغید الله تعالی دار دي نزه خو د جنته او نیت کوم د شهادت او نیت ته زوړ رستې ده ایمان د ملایکه ضروری ده دا ایمان د ملایکه ضروری شو ولی لکه د مجاهد د عقیده وای چې کرامون کاټبیل زما عمل کې کم نه لږي اپیشکی ده الله تعالی نزه ما د شهادت یا زم ما زخمی کیدل د دمو بولي کی الله ته به پېچې کړ زکه ایمان بیر ملائکه ده ضروري شه ور کتاب یقین کی په کتابونو باندې یقین چې هر آسماني کتاب به جهاد دعوت پر کړی نه شنا خبر نه نه چې کنه आवाज موږ جهاد کو ور نديين پیغمبرانو باندې هر پیغمبر جهاد کړی نه چې انبيیاء جهاد کړی نه موږ بولي نه دا جهاد سناشنا منه چې جنمونږي کو مور چانره کړې نه هر پیغمبر جهاد کړې وجود دې زو تعلق دی عمر سره واتل مال ورقي مال غلا حب دې سره محبت د مالنا هي زمير مال تراجي دی نامته او اته ونړي اطل مال مطلب دا دې مال روري مسكين دا او مسكين دې ولې غریبنده دا یو کړي نه مرته د فقهاو دې کې اعتراض دي چې آیا فقير چې کوم دی محتاج دي او کنه مالدار نه باندې فقير محتاج دی بزي لیکن فقها وې نه محتاج دغه مالدار دی وله د فقير د رزق زمواريف الله غسطله ومانن دابتن فل ار الا الله القرانه د فقیر دلیل د ځماریف الله غوسته لږه که د زکات نه دی د بل نه الله ورته لیکن مالدار محتاج دی کچې فقیر نه نو مالدار مزکات چالو ورته لہذا مالدار به زکات لروري دی برازي او فقیر به چې کندې زکات ورته دانې چې فقیر و پسیږي ننغه ما hội دانی دې کزکات پېشلی شي تاسو راشه ا دینه غو زکات له شلش داس مالګر ناشته وبالتالي بانو مليانو اجزا ټول بلوان اره اجا حالت کې هغه څه ده ولته دې پروت کولي نه نه ما جار محتاج دي کدي فقيران او کلهوند کې استغنا نه نه جام مالدار مزکات وروړي او دی دیوکه واتن مال زکه اټيان ويخه چې مالدار او فقیر دی دیوته دند نرمتای یا علا حبه سره محب د الله یا علا فخرمانہ چې وایس په د باندې محبت الله دې ذک ورکی چې دغه محبت د الله سره زموږ قرما خپلوان تا اصل خپل ولی د دین ده نه دی وې نه نه زغ خپلوان ولورکو خپل د اسی مشرک بې دلاتي بې خاصه فاجر بې نه دی وې نه خپلوان ولورکو زغ خپل خپلوان ولورکو وَأَصَلْ قَرَابَتْ كَمْ دَئَيْا قَرَابَتْ ده دِينَ دَئَيْا اِنَّمَا الْأُخُوَتُ اُخُوَتُ فِي الدِّينَ لا اُخُوَتُ النَّصَبُ اَصَلْ اُخُوَتْ اَوْ